Вільне місце. Щоразу, коли ми їхали на прощу, поруч зі мною сиділа Алевтина Сильвестрівна стара, худа, інтелігентного вигляду, завжди вдягнена в темне і мовчазна. Ми з нею об'їздили всі маршрути єпархіальної паломницької служби, навіть деякі по багато разів. Однак я можна сказати нічого не знав про неї. Мав лише про всяк випадок номер телефону, але так ніколи і не подзвонив. Та ось тепер, чого ніколи не бувало, але утона Сильвестрівна запізнювалась. Ми ждали її 15 хвилин, півгодини, ба навіть довше. Уже почав нервуватися водій, стали нудитись богомольці. Врешті я пішов за два перехрестя до автомата і подзвонив. Ніхто не піднімав трубки. Тож ми вирушили без Алевтини Сильвестрівни. Було чудно, що немає її поруч, і взагалі було чудно, що в автобусі є вільне місце. Тоді, у 90-ті, почався просто якийсь бум релігійності, тож люди відкрили для себе новий вид проведення часу – паломництва. Проте місце пустувало недовго. Вже на останній вулиці, за останніми хатами, на засніжену дорогу вибіг якийсь чолов'яга і відчайдушно замахав руками. Водій пригальмував. Тоді транспорт ходив дуже погано. А за стоячих пасажирів штрафували. Але ж є вільне місце. Заберіть мене! Заберіть христоради! Страшно заволав перехожий, тож його мерщі пустили в салон. Чолов'яга, побачивши вільне місце, гепнувся на сидіння і заходився розтирати змерзлі руки. На ньому була стара засмальцьована осінка без двох гудзиків, поїдена міллю кроляча шапка, тижнева щетина ледь прикривала синцій виразки і сильно тхнуло перегаром. Але ж ви навіть не спитали, куди ми їдемо?» – звернувся я до несподівного попутника. Може, не по дорозі? По дорозі, по дорозі. Мені аби світ завчи. І трохи згодом: А куди їдемо? На Богомілля. До чудотворних. Схоже, він таких слів не знав. Тож я повторив: Молитися по святих місцях нашого краю. Чоловіга, зачувши це, з грибу жменю свою нещасну шапку і радісно перехрестився. Ну я ж кажу, що по дорозі. Ви тільки мене довезіть. Не покиньте, га. А вже ж, не покинемо. Поїздка була триденною. Молилися, ставили свічки, писали записки за здоров'я і за упокій. Прикладалися до реліквій: щипочки гробу Богородиці, головки Голговського цвяха, шматочка пояса Івана Хрестителя чудодійних образів, умивалися в джерелі святої ликерії, вистоювали молебні. Попутник, ми його відразу стали називати братом Іваном, хоч той і не представився, ходив за нами, як мала дитина, боячись загубитися, робив усе, як ми, і мав дедалі більш натхненний вигляд. У монастирських трапезних для прочан він блискавично з'їдав усю пайку і пив багацько, Свяченої води. Дорогою назад брат Іван був уже свій серед своїх, тож розговорився. Лице його, хоч іще більш заросле, сивіючою щетиною, мало вдоволений, вдячний вигляд, а очі, спершу безбарвні й помутнілі, яскріли й усміхались. Жінка мене покинула через п'ятику. А мама вмерла. Я став жити сам у старій хаті. Друзяки, з якими я й раніше співався, вже не боялись ні жінчиних прокльонів, ні маминих докорів. Ходили як до себе додому, завсіли з випивкою і закускою. Бувало вже, що я по кілька день не виходив з хати за тою п'янкою. Стало боліти то те, то друге. Але часу одуматись не було. Тільки трохи протвережусь, і знову друзя репу хату, і знову наливають. Зробився, як свиня. Лише п'ю їм і сплю. Не вмивався, не брився, вже й говорити по-людськи забув. Та часом помічав щось нове. Стали появлятися у компанії якийсь чоловік з жінкою, на наших не схожі. Тепер горілка на столі не переводилась, бо раніше випили і нема, жди до завтрія. А тепер все є та є. Всі пішли додому, а в мене посеред хати ящик горілки. А закуски завжди мало. Стало мені сильно боліти всеньке тіло. А ще чулися голоси. Еге, думаю, то я так до чортики вже допиваюсь. Одного разу вийшов на двір, стрілася мені сусідка і каже... «Ти, хлопче, гляди, не пускай до хати чужих, бо напоїть казначим, дадуть підписати якісь папери, і вже на ранок то їхня хата, а ти станеш бомжом. Або допоїть, що відкаже печінка, та й хата їхня». Я те почув, подумав, що може й правда, але знов застаре. Та ті голоси мене мучили, кричали навколо мене, а потім і в голові страшними криками. Бо завчора то було зовсім не видержки. Я вибіг на дорогу і зупинив першу машину, щоб кудись втекти, кудись подітись. От так я серед вас. Куди ж ви тепер?» – спитав я брата Івана, коли він скінчив свою історію. «Знову ту ж хату? До тих же друзяк і до тих же чортяк? А їх там більше нема і більше не буде!» – твердо сказав брат Іван. «Я з вами». «Спаси, Господи, всеньку громаду!» – вклонився в проході. «Куди їдемо на другий раз?» Прибувши із Прощі, я вирішив усе-таки передзвонити до Алевтини Сильвестрівни, спитати, що сталося, перепросити, що не дочекались. Мама померла. Три дні тому почувся густий баритон.